som är från Göteborg. Hon, mm. bara, hon bara kan prata och så tycker jag att hon är så jävla söt. Ganska mysigt. Mm. Mm. Man märker att de är roliga. Ja. De, är sköna. de är det. Men eh, har vi någon god göteborgare som följer podden mm. som har filat oss? <laughs> Eller kanske om du är medlem i vår förening. Vi är ju liksom medlemmar all over the world att säga. all jo, over typ. Sweden. All over the world. Typ. Uh, uh, vi har ju också. sett att vi har några lyssningar i typ Australien. Någon på typ i Kambodja. Mm. Det kan ju ha varit någon som var på semester där. ja Det känns som att i alla fall måste de ju kunna svenska. För att mm. annars blir det ju väldigt svårt att vi på den. Ja. Det var ett lite så Kambodjanskt barn som, mm. som kom, kom över vår på. Okej, okay, men hur har ni haft det i veckan? Vi har ju inte träffats. Och, vi, vi har slutat träffas. Vi så. har mycket nyheter att prata om. Ja. Frida? Nej, men jag ska inte börja, för som vanligt så kommer jag väl sväva iväg i 40 minuter och så blir det ingen podd kvar. men Frida nämnde innan vi började spela in att jag har varit på en grej. Vi bara, vadå? Nej, men jag säger podden. Så det är på den nivån nu. men det har ju präglat hela min vecka. Så men säg här, you go first. Och sen tar vi honom. I can go. Jag har haft en jättebra vecka, för min vecka gick ju verkligen ut på att vara positiv. Och eh, det funkar, alltså på riktigt, det funkar bra på rent svenska. <laughs> alltså, det gör det. Mm. Och vi kommer faktiskt, att, jag tänker att vi kommer glida in lite på det mm. i dagens podd. Mm. Mm. För jag tänker att det här är mitt nya kall i livet, typ. Mm. Så jag, ja, jag har faktiskt haft en, en bra vecka. Efter en bra vecka och sen också, för att bara ta upp en grej. Mm. Jättesnabbt, om alla ska säga någon, någon, någon grej som har hänt dem i veckan. Det har hänt mig i den här veckan. Okej, okay, de på den senaste tiden. Och det är, ni vet när det händer saker i livet som man bara inte kan förklara. Som är så här: det här kan inte vara en tillfällighet. Nej. Det här, det finns en mening det Men du det här. måste nog förklara det mm. lite mer. Amen, ja, ja. Mm. det är det som har hänt. Mm. Och det som har hänt då är att, kom du ihåg att jag berättade att den här killen då som, jag kallar honom DJ. Uh -huh. och, det, och det är faktiskt så tämpligt för att han, han, han är ju typ, inte ens DJ. Men jag tror jag sagt att jag, att jag träffade en kille på en företagsfest. Uh -huh. eh, uh -huh. Alltså på min personalfest mm. som var DJ. Uh -huh. mm. Som du gick fram till. Ja, jag gick fram och lämnade mitt nummer. Du var, modig. Du vet jag var, var Precis. Modig, jag var jättemodig. Ja. Jag blev tvingad av mina arbetskamrater. Um, uh, han liksom fladdrade ju förbi där. Och sen så var det inte så mycket med honom, men alltså av någon anledning så. Hördes vi typ lite. Och sen, och sen så eh, liksom försvann han ur bilden som Aha. de gör. De simmar iväg. <laughs> I alla fall. Men sen har han liksom dykt upp i mitt liv. Och inte bara en gång. Alltså många gånger. Mm. Jag har sett han ute på stan. <laughs> jag har sett okay. han i matbutik. Mm. Jag har sett han när du och jag eh, bara gick på gatan. Just det. Ja, kommer du ihåg det? nu pratar mm. pratade med honom. När vi till och med gick fram och pratade ja. med honom. Ja. Sen så eh, såg jag honom på gym. Det här det är det som har hänt den senaste veckan. Du såg honom på gymmet? Jag såg honom på gymmet. Okay. Och jag bara, och kittade i hand. Mm. Ångest gick förbi honom. Ja. Och sen så sa du bara någon dag senare. Jag berättade det för dig. Och då sa du så här. Jo, men han, har, kolla, han ska ju gå på det här eventet. Ja, just det. Som vi ja. Jag till. Mm. Då tar han upp igen. Jag bara, okej, okay, nu har han dykt upp lite för mycket tycker jag. För att det här bara ska vara en mm. tillfällighet. En tillfällighet. Ja. Så var jag på gymmet igår. Och eh, bara, han kommer ju dyka upp. Nu igen, känner jag. Jag känner det. Så står jag då och gör min bodypump. Mm. Och jag har ställt mig på den enda platsen som... Om man tittar rakt fram så är det som en glasdörr in till ett stretchingrum. Är vi är på scenit nu. Vi är på scenit. Ja, jag har ställt mig på den enda platsen. Det är bara min plats som kan se in tvärs över och möta någon annans blick. Mm. Och det, det, vi talar om en liten kvadratmeter mm. i stretchingrummet som mm. man kan stå på för att se mig. Mm. Där står han. Då dyker han upp där. Hur mm. frukt! Och jobba. Ah, så okay. Han såg mig. Oh jag såg honom och jag såg alltså, honom och jag såg och pumpade så här. <laughs> Och jag hade lite för tunga vikter Och du bara, nu jävlar jag bara, helvete, måste jag se snig ut Samtidigt som jag pumpade tyngst, vi någonsin pumpat liksom. <laughs> Och sen var det liksom inget mer med det liksom mm. Men, vad, liksom, vad tänker ni om de här tillfällena i livet När det känns så här: Helt det här kan sjukt. inte vara en, en tillfällighet Det måste vara något mer mm. För mig finns det att det är varning på två saker. Mm. För det här har hänt mig också ganska ja. många gånger. Ja. Antingen är det att, att det här är en person, om den har haft en roll i ditt liv, ja. och sen ser man den på väldigt många platser helt plötsligt. Mm. Och då börjar man ju tänka på personen igen också. Så för mig har det varit, antingen är det dags att släppa personen, för du menar att det är inte så att han dyker upp. Nej. Okej, okay, men den här personen har ju... Jag vet, nej, nej, nej, nej, jag menar att jag har sett mm. personen på stan. Aha, jag aha. menar att jag har sett allting den har gjort på, av någon konstig okay. anledning. Ja. Och då kan det vara så här, jag tänker så här: universum vill säga till mig att det är dags mm. att låta personen gå nu. Okay. Jag ska få se personen några mm. sista gånger och sen så kommer den suddas ut, liksom. Eller så, Eller, så, så, är, det det så är det så här: det är dags att ta tag i mm. den här personen för nu är universum verkligen föra ihop en. Ja, jag förstår. Ja, alltså det känns ju i alla fall som att universum har haft ett fingerspel eller ett budskap. För det kan ju vara mm. så här att, typ, du gick ju förbi en gammal tjej i vår skola varje mm. dag typ. Åh. Oh, vi säger ja. Ja, det kanske var så här budskapet var typ att ni kanske skulle börja prata och sen skulle hon berätta om en affär. Och då blev det din nya favoritaffär, mm. säger vi. Förstår Aha. ni? Ja. Alltså det behöver inte vara så här kärlekssrelaterat. Ja, jag bara att det här händer nu, men okej okay, ja, ja mm, jag jag förstår du? Mm. Ja, Jag förstår. Men jag tänker så här, alla har nog varit med om det här. Och det här bara tycker jag Visar att det There is more to life än bara eh, Vetenskapen Och eh, ni vet uh -uh. Sådana saker, uh -uh. utan det finns en extra Krydda uh -uh. som, det är saker man Inte kan förklara, och det här är en sån sak men jag tycker att det finns ju också, ibland när man lär sig nya ord Eller typ precis mm. har fått reda på någonting aha så dyker det upp helt sen klick, Då bara man och mm. ser man det överallt mm. Och det kan dyka upp så här 10 minuter senare mm. Och det jag känns vet. så himla konstigt Det är såna, också där att man tänker på en person Och så ringer den, ja. sådana saker liksom. ja. det, det, jag, jag älskar att tänka Att det, att det finns Ett universums liksom... Men skulle du vilja ta den här Grejen ja, jag till nästa nivå och bara lägga till personen på Facebook och skriva, det är sjukt för jag har sett det tio gånger ja, den senaste veckan. Jag förstår, och om, med om det? jag var modig skulle göra det, men jag vet inte om jag är så intresserad. Vad eller så är det, så det? Det, är inte, det är inte det men jag tänker så här jag ska se om han dyker upp igen dyker han upp igen på gymmet eller någon annan sås alltså. Då är det för fan Men Du måste säga någonting till honom. Då kommer jag ja. kanske behöva säga något. Men ni vet när man är på gymmet, man är lite svettig. Är jag tycker å andra sidan att det är en ganska skön och avslappnad miljö. I och för sig man bara Så att man är ja jag är här och tränar och för min skull. Och ja. liksom, det är ju verkligen inget. Ja. ja. Där är man i alla fall tillåten att vara ful, mm, Det är så faktiskt sant, man kan inte Nej, om man Nej. är ful ut på gatan, då känner man så här, fy fan mm, Men på gymmet, mm. då känner jag till och med såhär, jag svettig och röd mm. Då ser han att mm. hon är här för att träna och ingenting annat Ja det är bra, det är bra. Varför är bra. säger han som att jag någonsin sätter in i killar på gymmet som jag bryr mig om Så att jag tänker här, jag har haft en positiv en vecka. vecka Jag har haft en, eh, äh, äh, det är liksom Så, så, framtid, här, så här. maxa veckan mm. Positiva tankar mm. gick bra. Det gjorde det verkligen. Mm. Det gav dig DJ. Det <laughs> kanske var det. Du kanske fick DJ'n i För att jag gav ut så mycket positivitet så fick jag tillbaka. Sånt. En DJ. En en en Och han spelade typ, alltså... Don't jo. you worry, child. det var liksom inte på typ cd. Alltså, uh, uh. Nu kommer jag aldrig honom. på någon för Nej. jag har verkligen negativ, gjort ner honom. Negativ energi. Okej, okay, släpp mig. Hanna, uh. hur har din vecka varit? För du skulle ju maxa någonting speciellt. Ja, jag skulle ju maxa pluggandet. Det går bra. Jag vill inte prata mer om det. Så <laughs> Men vad maxa, ska... skulle ju ändå... vi, vi har ju ändå syftet att det ska berika oss och göra till målet Men jag bättre. har fått så mycket annat att tänka på också den här vikten som vi pratade lite om. Mhm, oj ehm, men, men jag vet ju att pluggande. du har maxat pluggandet. Du har gjort det i alla fall. Jag har det. Du sitter ju på Espresso hela dagarna och pluggar. Mm. Men hur känns det då? Känns det så här, det här kommer jag aldrig göra igen? Eller känns det så här, så svårt var det inte? Alltså när man väl har gjort det så är det ju skönt. Mm. Man ångrar ju inte att man Nej. pluggade. Nej. Det är som att man ångrar aldrig mm. att man har pluggat. Nej. Men du men, skulle ju liksom maxa hela... Plughanna, ja. Alltså personen plughanna. Nej, men det går väl bra. Mm, eller vad det ska tycker säga? jag ja. Men Vad är det du vill prata jag... om då? Nej, men alltså min vecka började inte bra. Nej. För att, eh, alltså den här veckan skulle jag ju få veta om jag fick det här jobbet eller inte. Oh, just wow. det. Ja, just Och det har varit en ganska big deal i mitt liv för att jag inte har, ni vet ju, jag, jag har inte tänkt att jag ska få det. Nej. Jag har inte heller tänkt att jag inte ska få Nej. det. Det har varit en ganska skön så här, tanke att tänka att jag, jag ska Få ett nytt jobb i vår och blablabla. Bla bla. Också för att jag la inte någon energi på att söka jobb, utan det här kom ju bara till mig. Mm. Men så ringde de mig om och sa att jag inte fick det. Aha. Och... Det, jag, alltså, nu ska vi inte vara sån, men alltså, anledningen var ju inte så här, Du vet, du, klarade det inte riktigt. Utan det mm. var typ så här, de tog en bekant. Det var argumentet. Aha. Aha. Men det kändes typ så här, Alltså jag har lagt ner typ en månad på den här processen av att här, skriva brev och... Spela in videos och så ja, De har varit väldigt Ja och då blev det bara Vänta ska jag göra om det här med? Men Hanna, så brukar det inte inte Men jag vet men det är energikrävande att ens Du vet ju väl om man uh, ja, Att ens Hanna. kolla på jobb Det är jätte Det är jättejobbigt. Ja, så alltså, det är faktiskt det, det För man, det sätter sig det själv, man sätter sig själv på så jävla mm. Skit Man bara måste flaska ut bra. sig Och vara så jävla bra hela tiden ja. Och sen då i kombination med att här, jag kollar på lägenheter och det är typ beroende av att jag ska ha ett jobb. Att mm. jag ska kunna flytta hemifrån. Mm. Så blir det ännu mer press på det här. Mm. Mm. Och nej det var inte alls kul. Men det, det förstår jag. Men samtidigt så, så tänker jag, vi, vi kommer komma fram till det i den här podden också. Mm. Jag måste vara positiv kring det här. Mm. Mm. Mm. För vet du Anna, det betyder att det är något bättre som kommer komma till dig. Mm. Men, men du, vi vet ju inte riktigt än vad. vad. Nej. Men det kommer, garanterat. Mm. Och eh, det kommer vara bättre för dig. Man att... måste bara ha tilltro till det. Ja. Saker som inte händer in i livet, som man tror är rätt, eller som man tror var rätt, och som man mm. tror var 100%. Det är ju obviously inte rätt, eller 100%. Nej. Och sen tror jag faktiskt inte, även om det känns som att du har slösat en massa energi på det här nu. Så samtidigt så har du gjort det här nu, så nästa gång du kanske behöver sig för samma mm. eh, grej, mm. process... Så kommer du vara hundra För du kommer redan gå igenom det här och du kommer ja. veta precis hur du ska vara. Och kanske till och med kunna använda det av samma material eller liksom whatever. Ja. Då kommer det inte vara lika big Nej. deal för dig. Det är faktiskt skitbra gå på Jag hittar ja, ingenting på människorna. Nej. Men, utan, alltså, det jag försöker tänka för att jag blir lätt så här. Om, inte jag, om jag var med om någonting. Alltså, typ när ni, ni vet när man var på audition på typ Södra Latin inför att komma in på gymnasiet att alltså jag förknippar mig med varenda person som satt på era rummet med total ångest, att jag hatar mm. dem. Jag hatar södra latin, mm. jag hatar allt med söder, <laughs> söder Jag hatar också södra latin. Ja, vad fan, alltså det är väl bara, då måste man faktiskt förlåta dem. Ja. Ja. För, för din egen skull. Ja, och det jag, så här, jag förstår att ni inte kunde mm. välja mig eller ni valde någon annan, men mm. det är helt okej okay för mig. Mm. Alltså, jag ni verkar det. jättehärliga mm. och bra. Och jag är verkligen, jag unnar den som fick jobbet. Mm. Ja, fast ah, att men du, vilken, vilken bra, vilken bra mm, du har varit bra, du bra människa det. du har jag känner att du har varit en väldigt bra människa den här veckan. Men, men, har jag har också. Du har varit snäll också. Du har mig. varit skyddsnämt mot mig. Mm. Mm. Mot mig. Jag trodde jag trodde först att det var att det var så här att, fake it till mig. Typ är. på något sätt. Nej, men, det var så här, här, det. bara gulliga fina sms. Alltså, det ja. var inget speciellt, det var bara så här, man reagerade på att du var så himla snäll. Väldigt. Men jag kände bara att jag ville det lite. Ja, det det tog sig emot väl, kanske. Det var bra. Ja. ja, men det var det som hände. Bra. Ja, men eh, du är så jävla duktig, tycker jag. Pluggar och söker jobb och ja. kämpar på, fan. Det, det, inte, kommer det är inte komma det lätt. till dig. Mm. Ja! Det kommer det, för att du lägger in, du, du gör jobbet. Jag tänker jag mm. mm. Du vet ju själv att du gör jobbet, så du förtjänar det. Mm. Och du, då kommer det komma till dig. Mm. Jag lovar. Mm nu tyckte jag är en väldigt djupt det mm, men <laughs> du blev lite rörd. Mm, okay. det, jag äh, tänker inte äh, vara den som blir mer ä, tryckt så nämligen sig och vi kanske kommer komma in lite mer mm. på det i, när vi kommer in lite mer på vad dagens tema ämne är ja precis ja, tror jag men du frida vad har ja. hänt vi är så nyfikna vad har hänt men alltså, det är inte världens grej nu men det är en ähm, väldigt rolig grej vad ja, kul! Alltså, nu tror ni att det här är något helt annat än vad det är. Men jag ska försöka... Ni får liksom kanske göra något litet ljud- eller börja flaxa med armarna eller något- när ni tycker så för där nu blir du för jävla långrandig. Okay, alltså, okay. För, jag, för när jag börjar prata om det här- Okej, okay, bli... god och berätta. Mm. Eh, jag vet inte om alla poddlyssnare eh, riktigt vet- att jag eh, har haft alla sjukdomar man kan ha i hela världen. Ja, det, det är sant. Eh, fast, alltså, odo är det inget seriöst. Utan så här, eh, mitt största problem just nu- är väl att jag i fem års tid har haft reflux- det innebär att så fort jag äter så får jag sura uppstötningar och halsbränna och min mat kommer upp helt enkelt. Mm. Och det här har jag liksom tampats med i fem år mm. ehm, och ehm, jag har provat allt. Alltså jag har tagit massor olika tabletter, syre, skickats hit och dit av syre. doktorer. Syre? Ja, alltså syra. Har du andats? Jag har an du, det har det jag inte Syre. Göra. Men jag har fått ta så här tabletter och de som vet, de vet. Mm. Um, och framförallt så skickas man fram och tillbaka väldigt mycket, det så lite inom svensk sjukvård mm. Jag hittar lite på svensk sjukvård just nu kan man ju lugnt Du säga. måste förlåta svensk jag, jag kommer inte göra det, det är <laughs> enklart, för jag är inte riktigt där Men <laughs> okay. för det här hände ju då för fem år sedan och då fick jag göra något som heter gastroskopi När man går ner med en kamera i magen um, Och den här visade då inte att jag hade något fel Och då försökte jag ju säga till doktorn att såhär, fast jag får, har ju fel Även om ni inte ser vad som är felet. Mm. Men då finns det ju ingen härlig doktor som är så. Här, okej men Frida, då försöker vi lösa vad du har för fel. För om det inte står i läkarboken att det här, det här och så här och så här är det då vet inte om vad de ska göra. Så ja, mycket riktigt så fick jag åka hem och, och fem år senare så har jag fortfarande samma problem och jag måste leva med det här eller mm. vad det nu är. Så träffade jag då en underbar läkare i samband med att jag hade en massa utslag, då, som jag också får ganska ofta. Eh, och då såg han att på mina tänder, fan ville titta i min mun och sådär. Och då av en slump så sa han så här: Men du har ju frätskador på hela dina tänder. Varför har du det? Och då var jag: men jag har influx och bla, bla, bla. Han ba, Varför har du inte gjort någonting åt det? Jag var: Du, jag har försökt. Mm. Han bara: vet du vad? Nu skickar jag dig till en specialist, i gastroskopi en gång till. De måste titta, för nu har det gått fem år, det kan ha hänt massa saker. Eh, och alltså, nummer ett, när jag kommer dit så tror jag att jag ska gå på gastroskopi, så jag tar med mig Ludvig och allting så här för jag är sin värsta tvåa för det är verkligen en, en obaglig grej mm. att göra. De kör ner en kamera eh, alltså. de kör ner en kamera, jag ska sen inte. förklara mm. hur jävla obagligt det här är. Eh, så att jag, Ludvig och jag sitter i väntrummet och jag är så nervös och typ, <håh> och man får inte heller äta på sex timmar, så jag så här förberett mig. Kommer in och, och en gubbe kommer ut och bara, Freda, och så, ja, för jag kommer in i ett rum och han bara tittar väldigt mystiskt på Ludvig och bara, ha, så sätter vi oss ner med data. Nej, då ska jag inte ha gå på en deskoskopi utan det här är bara liksom en förkontroll. Mm -hmm. och, och han tycker att det är väldigt skumt att jag har tagit med mig min pojk, nej, det hade jag ingen aning om. Nej, men så jag kommer in i det här rummet och det som är, alltså nu vill inte jag vara dum på något sätt. Men problemet med den här läkaren var att jag inte förstod vad han sa överhuvudtaget han var inte så bra på svenska mm. och det blev ganska problematiskt är de som och, och, det, och det säger ingenting om. Men det blir väldigt problematiskt när jag känner att han inte förstår vad jag säger. Och jag förstår ju verkligen inte vad han säger. Så att jag försöker förklara då vad, hur det här ser ut. Och då säger han, ja när man är ung, eh, man dricker alkohol, alla på halsbränna. Och jag bara, fast alltså, det är inte riktigt det. Så här, han bara, det blir jag bara, det blir värre när jag dricker alkohol. Och han bara, ja dagen efter alla känner så. Jag bara, eh, ja det är sant. Men det är liksom inte riktigt det som är Ni förstår, jag sitter uppe där och försöker. Och jag bara, jag tar inga tabletter. Och sen så fem minuter senare så säger han så här okej, okay, men innan gastroskopi, inga tabletter. Jag bara, jag har inte tagit tabletter på fem år. Och sen tio minuter senare så fortsätter han prata om de här tabletterna och då fattar jag så här, han förstår inte vad jag säger. Och sen så slutar jag med att ja, vi får boka in en gastroskopi, men han, ja. Han vet inte hur, var, hur det här kommer sluta Och sen avslutar han med så här, Oroa dig inte, jag kommer vara där Jag bara, och gud, tack, vad skönt Det känns så bra nu Jag bara hoppade så här, kan jag få någon annan eller eh, vad ja, absolut Fast nej, för jag, jag tycker faktiskt inte om den här mannen Och det kommer jag komma till, varför Så jag, jag kommer dit då eh, Tre veckor efter Det har jag då i måndag så ska mm. göra lägga ägaskuskopin eh, Återigen, sex timmars fasta Jag tar inte med mig någon nu för jag så här, blåsa upp det här på något sätt och att, att göra det här är liksom, det är, går emot hela kroppens natur <skratt> överhuvudtaget. Ja. Att köra ner en tjock kabel ja. ner i halsen i typ fem minuter. Alltså så. ända ner i magen. Man får såna, alltså jag, jag drack sådär två klunkar vatten på morgonen när jag vaknade för jag var så jävla törstig. Och jag kan säga, det kommer ju upp på fem sekunder. Alltså man, jag låg liksom och jag alltså krampade så att skötskan fick hålla ner mig, det känns ju som att hon trycker ner en jävla knytnäve i din hals oh, Och du måste, bara, du måste bara ligga där, och då sitter han och bara, försöka inte svälja Jag bara, alltså jag bara, alltså jag känner att jag, så här, pekar finger till honom där då Jag ligger där och försöker typ inte dö, och han bara, försök att inte svälja, uh, ursäkta, jag har en jävla kabel ner i min mag i min tarm typ <skratt> och sen bara, och håller på och blåser luft och bara Och så börjar jag typ rapa samtidigt som jag då spira alltså, ni förstår Och Också mm. när de tog den här jävla slangen så har jag liksom skakat så mycket Så att jag har liksom fått sår i mm. hela halsen Så jag har så fortfarande ont mm. Mm. Ni vet, för när man opererar sig och får en tub ner i den halsen hur det känns då mm. Ja, så känns det nu Nej, och han bara, ingenting är fel, det ser jättebra ut Jag bara, aha, okej, okay, men vad gör vi då? Han bara, nej det finns inget jag kan göra Vet du, så här? vad som är bra Inget medicinskt fel på dig. Ofta när man tror det är fel- man inbillar sig i saker. Nu när du vet inget fel på dig- det kommer försvinna. Får jag säga en sak? Din läkare låter som tjobbanan. Ja, men du, du, han lät inte lite så här. Men jag vill bara att ska förstå. Jag bara, så okej. Okay. Så bara för att jag nu vet att det är inte är medicinskt fel på mig- så kommer det här att försvinna. För att, för att det har varit psykiskt då. Att jag har inbillat mig att jag får det förlust. Alltså du vill ju bara ha svar på jag det. Jag vill bara ha svar och min Och min doktor som skickade dit mig. Han sa ju att jag vet hur. Alltså jag vet att din förra gastrik vi inte visade någonting. Jag vet att du inte har... Alltså att det inte är fel på dig, men jag är inte specialist så jag kan inte mm. utreda dig du måste få en specialist, så mm. vad hans jobb är egentligen att han, okej okay, det var inte det här vad är det då då, mm. men han säger så här: inget jag kan göra, du får vara så här resten av livet och att jag då har inbillat mig så förmodligen så, så kommer det här att släppa efter ett tag, jag bara Alltså, och jag sitter där i typ en kvart och försöker säga fast, fast, fast. För jag känner mm. så här, jag ge, nu har jag egentligen satt igång igen. Jag orkar inte ge upp. Och han blir så här irriterad på mig. Och bara, återigen, ingen medicins fel på dig. Du, inget jag kan göra. Och jag bara, och du ska kalla dig specialist och doktor. Så du menar att jag ska kräkas varje gång jag äter i resten av mitt liv. Alltså förlåt, men det här, mm. alltså om man googlar på reflux. Då mm. säger jag bara så här att de jämför det, att det är värre än att ha hjärtsvikt. De säger bara det. Oj, Det är inte kul att leva med. Nej, jag vet och jag var så såhär, ja, okej, ja, okej, nu är det som det Och då ringde jag som vanligt Till mamma och bara gråter Han var så dum och Hon bara, Frida Nu går vi till min eh, Hennes kompis hade då tipsat henne Om en kinesdoktor aha. Alltså akupunktur Akupunktur Och jag bara, alltså jag Jag bryr mig inte längre, vi går dit Jag orkar inte Så att igår så gick vi dit när jag kommer in i rummet, alltså det här är också så typiskt då, då. så pratar hon eh, eh, engelska med en väldigt så här eh, kinesisk eh, brytning. Så jag hör heller knappt vad hon säger. Jag förstår knappt vad hon säger. Men mm. hon bara tar min hand, det är sluta. Hon tar min hand och känner på den lite. Och sen säger hon så här: Du är förkyld jätte ofta, eller hur? Jag tänkte så här: ja, Det är inte så är jätte svårt. I, I Sverige så är man ju förkyld ganska ofta. Men jag är förkyld hela tiden. Det kanske, alltså Det Jag låter som jag håller kraxande kråka när jag lyssnar på den. Och sen Men du har klagat på att du har täppt också jag Ja, så. jag mm. vet. Och det, hon mm. kanske hörde det idag. Mm. Du vet, jag började säga, ah, okej, okay, mm. hur, hur känner hon dig för mm. Hon bara, du har också väldigt kalla fötter, eller hur? Du fryser jättemycket. Jag bara, ja. Ah. Eh, och sen säger hon, du sover också väldigt dåligt. Du vaknar flera gånger äh, och, i natten. du Går upp på och kissar mycket, eller hur? Jag bara, då har hon bara känt ja. på min hand. Ja, ja. Och jag bara, ja. Ah. Och sen börjar hon klämma, och sen börjar hon känna. Och, sen, så här, och hon bara, du har jätteproblem med lungorna. Du är jättestus. Jag bara va? Okej, okay. så har jag. Hon bara, Du ställer här och här. Och någon trycker på vissa punkter. då känns det ju som att jag ska dö. Av smärta. Hon bara. Ja, ah, eller hur? Här är det ont. Jag bara. Ja. Och sen så säger hon så här: Du har också problem med leven. Och det gör att du får problem med magen. Du har problem med magsmältningen. Jag bara. Ja. Och det är därför jag är här. Så här. Hon bara. Ehm, Okej, okay. så här. Och då förklarar att jag får reflux och sådär. Bla, bla, bla. Hon sa så här: Jag kan inte garantera dig att jag kan ta bort refluxen helt. Eh, men jag kan ta bort precis allt annat Jag kan se till så att du inte fryser länge Jag kan se till så att du inte blir sjuk länge Jag kan släppa alla dina spänningar Jag kan se till så att din lever eh, börjar fungera normalt igen Jag kan se till så att du sover så pass bra Att du inte behöver gå upp och kissa Att du slutar kissa så mycket som du gör också För jag kissar ju hundra gånger om mm. dagen Allt det där kan jag ta bort Och jag kan också lindra eh, magen Så att du inte blir så uppsvullen Så att du får svårt att smälta Jag kan lindra i fuxen Men jag är inte hundra procent säker Jag kan ta bort den helt Men vi kan prova typ Och sen fast alltså Det roliga är att nu förklarar jag ju då vad hon på fem sekunder, på väldigt så här. Jag fattar knappt så här. Och sen bara tar mig handen bara kom, kom, kom. Och jag bara, okej, så här. Spring in i typ Och mamma bara, klarar du jag det? Bakom ett skynke så Hon var in i ett rum. Hon var hettig, off clothes Jag bara, okej, okej. Så hon bara, everything Ja, okej. Du får ha på det tråkigt och jag bara, okej, så Lägger mig på en så här Och sen så börjar hon så här, klämma och trycka. Alltså det gör så ont. Och sen bara, sätter hon lite nåla så här. klick och punkt. Sätter hon in en massa nålar och jag bara ligger där och bara, ha? Och sen så släcker hon bara, lampan och bara, good night, you sleep one hour. Jag bara, eh, what? Och jag bara, but my mom, I tell her, you sleep one hour, good night. Och så stänger hon den Och jag bara, och jag gick också dit på lunchen och skulle liksom, jag bara ligger där och bara, <fattor> aha, nu ligger jag här naken, har en massa nålar, det är alldeles och nu ska jag sova här. Inte nog med det. Alltså då har de... Det är liksom ett stort rum, men de har byggt upp med så här väggar. Det är nästan som en bås, liksom. Så att det är som att man har en vägg och en dörr, men det är öppet i taket, in till nästa person. Mm. Så den som ligger i rummet bredvid, alltså jag hör ju när hon går in och pratar med dem. Mm. Alltså det är som att vi är i samma rum. Jag hör när de vrider på huvudet på huvudkuddan. Mm. Och då är det en gubbe där, som, som precis går in efter mig. Och som äh, skrockar och pratar, mm. och sen så. Efter fem sekunder så börjar samma. han att snarka mm. Och ni, det är inte så här. Alltså jag tänkte så här, han måste vara här på grund av att han har snarkproblem. För att jag har aldrig i hela mitt liv hört något liknande. Det var och jag, vet, jag vet att jag överdriver ofta, men det här var det sjukaste jag har hört. Jag tänkte så här, det här kan inte komma från en människa. Det här är en stor jävla monsterbjörn som ligger och snarkar. Och mamma ute i väntrummet hörde till och med honom snarka. Bara det var bubbel som snarkade så jävla ett. Ja, så tror ni jag kunde sova. Jag och bara Alltså jag, jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta eller vad jag skulle ta vägen. Och jag bara, när kommer hon tillbaka? Vad är det som händer? Jag, alltså allt är här på typ 10 minuter. Eh, men jag bara, jag får väl bara ligga här, vad ska jag göra? Jag kunde inte sova det kan jag inte påstå. För att jag är också Nej. många som var med och, poppar, och var mm. jättekänslig bjud. Och sen kommer hon tillbaka och sen börjar hon trycka. Och då känner jag ju mig gång att, hon, att det inte gör alls lika ont där hon, där hon trycker. Och, och så säger hon så här, okej, okay, om du vill nu... Så, så kommer det här ta ungefär. Vi kan börja med fyra gånger. Men sen om det går bra då kan vi ta tio gånger. Och så, kan vi ta, så, kan jag, så kommer jag ta bort hur mycket som helst. Vill du prova? Och jag bara. Apropos att säga ja till allt. Mm. Jag bara. Ja, absolut. Så att jag ska gå dit nu tio dagar på raken, Så jag var där idag också. Och bara sova. Och bara sova. Och idag fick jag dubbelt så många nålar. Och jag fick i huvudet. Och, men det är också att det händer någonting för att man känner, och så får man, man ligger liksom utan kläder mer Och sen får man som liksom en varmelampa över sig Så det är typ som att man ligger i solarium mm. fast inte alls Och då känner man hur, alltså, blodcirkulationen börjar strömma på de här också där nålarna sitter Så att man hamnar i någon form av, så, när man ligger och vilar, alltså man hamnar i en jättekonstigt tillstånd så, Men det är väldigt behagligt liksom Men så har man liksom alla andra som ligger där, alltså det är så ja, det är speciellt jag vet inte alls om det här kommer att hjälpa eller om det här är liksom jag bryr mig inte om det är hokus pokus och om, eller om det är så här placebo är de givet shit. Så länge det typ hjälper mig med någonting så ja så är jag öppen Helt för det. Det du, du skulle ju säga ja. ja, alltså, säga ja. Ju sagt ett jag skulle säga ja. Så jag har sagt ja. ett vet jag, så jag kommer vara där en timme om dagen nu i tid vad sjukt, det är fett coolt ja. alternativ medicin mm. häftigt alltså ja. mm. men också hon bara det, det är så jävla sjukt också för hon bara du kommer gå upp en gång i natt alltså som sa hon igår då du kommer gå upp en gång i natt och det kommer vara ungefär vid tre tiden och då kommer det kissa en gång, men så förhoppningsvis så kommer det bli bättre så gjorde du det. Vet när jag vaknar? Nej men sluta det. Men då, alltså, det där, kroppen är ju smart också Så jag tänkte så bara för att jag har hört det så kan det ju vara så Men mm. ja, det stämde Jag bara, det är nästan att det var läskigt Saker man inte kan förklara, hörrni mm. ah. Jag vet Things you cannot explain så att, mm, Gud Jag krull. kanske kommer vara en helt annan människa om tid Men det alltså, det var skönt om du skulle försvinna Seriöst Ja, helt seriöst Så därför har Maxa-veckan ja. varit en väldigt bra vecka Har du sagt ja till något annat? Jag har sagt ja till allt, skulle jag vilja påstå Okej, okay, men den här veckan då Som vi går in i nu Ja Ja, det är en ny vecka och en ny chans till romans att säga. en ny chans att eh, få veckan att eh, betyda något och skapa lite mening. Så jag tycker att vi kör igång. Mm. Den här veckan vill jag prata om en sak som jag tycker är eller jag vill, vi vill väl. Mm. Mm. Det är inte så att jag bara vill det. Det är inte så att jag bestämmer jag så ska fan, så. Ja, Det är Frida som bestämmer. <laughs> alltså det här tycker jag är konstigt. Hanna styr tydligen upp då. Men jag bestämmer. Det går inte ihop. Jo, det Nej. går ihop. Det gör det för med. jag bestämmer inte. Alltså, ni har en uråldrig bild av att det är jag som bestämmer. Men det här stämmer inte. Ah, ja, det är, jag jag kan... säga. det är en annan podd. Förlåta podden. Mm. <laughs> Vadå för? Förlåta jag vad jag. Det här, jag. tycker inte bara om... Som, alltså, min lilla syster stör sig så jävla mycket på att alltså, hon... Okej, förlåt Mimi, men hon typ tyckte inte om att duscha när hon var liten Och det handlade inte ibland om det hon, bara, ibland hade, ja, hon var inne i en hormonperiod och fick fett hår Och då fick alla för sig att Mimi tycker inte om att duscha Och nu är Mimmi fortfarande tjejen som inte tycker om att duscha Och det är liksom inte så kul att höra det tio år senare Och typ. jag känner att det här är samma sak Att, att Frida är den som bestämmer det, det stämmer inte okay. Skit i benen Nej, för det här står jag mig på Jag ska aldrig, aldrig säga det högt men jag kommer alltid tänka ah, okay. det. Mm. Ja, men det, det är fel där. Ok men den här veckan mm. ska vi prata om tankar och verklighet. Vi ska prata om tankar och verklighet. <laughs> <laughs> jag ligger bara, Nu ska jag rätta till nåna lite vissa och så säger jag Nej. exakt samma sak. Nej. Nej men jag tänker tankens kraft. Hur tankar påverkar vår verklighet? För att jag tänker att på ett sätt så går vi människor på den här jorden och tänker att, och tänker, att tankar, det är en sak. Tankar, ni tänk en gång på era tankar. Alla människor går runt och har typ, jag läste läst här, vi har 60 000 tankar om dagen. Alltså det är jättemycket tankar. Och när jag tänker på tankar, okej, okay, vad börjar jag tänka då? Mm. Nej men jag tänker galna saker, jag kan tänka helt sjuka saker, jag kan vara så kreativ i mitt huvud. Tänk hur kreativ man är med sina tankar. Mm. Um, man kan tänka rätt uh, orealistiska tankar. Man tänker att det inte är riktigt förankrat i det där andra som mm. är verkligheten. Mm. Så på det sättet så kan man ju skilja dem väldigt mycket åt. Man bara, tankar är det där som inte är verklighetsförankrat överhuvudtaget. Mm. Det är liksom utsvävande idéer och uh, bara, det kan vara, vara tankar också. Men bara så här, inte verklighetsförankrat. Sen finns det verkligheten. Alltså det vi människor ser. Det vi liksom vet att det här är. Det mm. är bara. Alla människor ser samma sak. Det är, vår, det är verkligheten liksom. Mm. Mm. Jag tänker att om man börjar där och säger det är två väldigt olika saker. Så kan man ju tänka. Men vi har väl börjat tänka lite tvärtom, eller hur? Mm. Att tankarna går Alltså är extremt stor kontakt och relation till verkligheten. Hela tiden. Vi måste väl typ förklara lite mer vad vi tänker. Men jag tänker att vi kanske ska... Nej, det blir... När vi säger tänker, tänker, tankar, tänker... till sist hör jag att nästa inte så här. Jag tycker. Ja, bra. Att om vi alla försöker komma på ett exempel. Då det här brukar hända. Att eh, våra tankar går från att bara vara tankar till att faktiskt bli en del av vår verklighet. För att jag vill bara säga att det här är vi bäst på. Alltså det här är människor bäst på. Att göra verklighet av tankar. Mm. Alltså och där, då kan man faktiskt skippa det här med att verklighet och tankar är två helt skilda olika saker. Mm. Det är inte det. För vi människor är experter på det här. Och vi kommer bevisa det nu genom att bara röda upp lite exempel, tror ja. jag nu. Men jag tycker att att det här är ju väsentligt för typ min persona. Ja, ah, ah, ja. Att, ah, ah. att, att sär. Tänk... Anna, du är, ju, alltså, tankarnas... du är ju expert på att göra mm. verklighet av dina tankar. Mm. Och du måste förklara hur det går till så att folk fattar. Vad menar du att du har gjort verklighet av dina tankar? Men jag vill komma på ett riktigt tydligt mm. exempel nu. Men har du ett förslag? Ja, ah, jo, jag har ett förslag. Säg att du tänker en tanke, Hanna. Mm. Det här är inte bara ett exempel som, som kommer från mig. Och jag vet att alla har tänkt så här. Okay. Kanske inte frida från hon du att Jag säger så här nu, Hanna. Mm. Du har träffat en grabb. En grabb? Mm, du har träffat en, en liten en grabb, grabb En liten grabbis. <laughs> Säg att du sitter på uh, i skolan. Mm. Och uh, tittar ut genom fönstret. Bara, så börjar du tänka. Ploppar upp en tanke. <laughs> <laughs> du ploppar upp en tanke. På, uh, uh, av den här killen. Ska vi där på honom? Kalle. Kalle, mm. så började jag tänka på Kalle. Eh, alltså ni har typ hörts lite, det är typ en grej ner er, tänker jag. Mm. Alltså ni liksom, det är something going on. Mm. Men det är fortfarande lite så osäkert. Mm. Säg att ni har hört lite, ni hörs lite på Snapchat typ. Ni skriver lite, det var det han. Ni kanske träffats någon gång mm. ut eller så. Mm. så. Så här, du vet att du är intresserad, och så här, han är också lite intresserad. Liksom. Mm. Mm. Du, Hanna och Kalle, ni har någonting på er. Yep. Men så börjar du tänka på Kalle. Och du börjar tänka på så här Kalle och jag, det kanske blir något liksom. <laughs> eh, Kalle, ja oh gud, Kalle, oh han, han är ju jävligt snygg, så han, alltså, det är fan bra när vi är tillsammans. Så här. Jag mår fett bra när, när, när, när Kalle är där, liksom. Mm. Och sen så, eh, det fina med tankar är att de har ju förmågan att bara vara så här crazy, eller hur? Mm. Så helt plötsligt kan du börja tänka så här. nej. – Tänk om Kalle inte tycker om mig. – Jag Kalle har ju inte Snapchatat mig på två dagar nu. Vi har ju faktiskt inte hört på två dagar nu. – Nej. Um, och då kom, ja, så den tanken dyker upp. Shit, vi har ju faktiskt inte hört. Um, tänk om det är så att Kalle tycker att det är tråkigt. Mm. Tänk om det är så att Kalle tycker att jag är full. <laughs> eller kalla har träffat en tjej som Jag en tycker mycket att säga, bättre. Kalle har mm. träffat någon annan. Eller typ att Kalle har sagt till sina kompisar att alltså den där bruden han har, hon är så jävla jobbig. Alltså, hon snappar mig hela tiden och vi fan alltså kolla kollar mm. mm. att det, Tänk om tänk om tänk om. Mm. tanken är bara alltså den ena tanken väcker den andra. Och det här, alltså det här är inte så konstigt, det händer ju i livet. Mm. Alltså man kan inte riktigt kontrollera att man börjar tänka på saker. Nej. Mm. Tankekedjor som mm. skapas Nej. och bildas. det här. är normalt ju. Mm. Mm. Men så börjar du så här tänka, ja, snart börjar du tänka så här. Sen kan den tanken växa till så här, ja, men det är ju för att jag är ju tråkig Ja och jag har jag med för mycket. Och jag, jag är ju full också. Ja. Mm. Mm. Okej, okay. då är vi där i tankarna. Mm. Vad känner du nu? Ångest, en klump mm. Jag kommer aldrig från en Nej, men alla tycker att jag är tråkig och ful mm. Känner du typ så här lite ledsen nu? Jätteledsen Känner du typ så, här, alltså jag, jag känner mig nästan lite deppig nu alltså, jag, jag känner typ mig nedstämd ja. Jag känner mig typ nästan lite arg på Kalle nu ja. <laughs> Kalle, alltså hatar Kalle Jag känner mig arg på mig själv mm. Mm. Besviken Som har låtit Kalle komma så nära in på ja. Men alltså, märker ni nu att känslorna har gått från bara en tanke, förlåt, tanken har, bara, ja. har gått från att bara vara en tanke till att nu bli en känsla. Mm. Och eh, nu är du liksom ett steg närmare verkligheten. Mm. Ja. Okej, okay, vad gör du av de här känslorna Hanna? Vad händer sen när du eh, går hemifrån, går från eh, skolan och åker hem? Nej, men jag blir jättearig jättearg då, för det här med lägenheten, mamma och pappa. Varför händer ingenting? Du typ kommer hem och din är bara... irriterad på att de inte har lagat mat. Mm. Hon bara frågar hur, hur mår du då? Med tyst! <laughs> tyst. Stäng in dig på ditt rum mm. Stäng in dig på ditt rum Och hörni, helt plötsligt Så bara, vad är min verklighet? Att jag sitter instängd på mitt rum Jag har precis bråkat med min mamma Och eh, jag känner mig deppig Och ångestfylld och nere På grund av att du tänkte Att Kalle Tyckte att du var jobbig och ful men det kanske inte ens existerar. Märker ni här? Ja. Mm. att jag, Kalle han... kanske sitter hemma och bara, ska jag snappa henne eller inte? Hon är ju så jävla nice, så jag Även vågar Anna. inte. Mm. Jag bara, det är roligt, för jag tog det här som ett exempel, för jag vet ju att det här typ har hänt i verkligheten. Du har ju snappat med folk, och sen trott att människan tog bort dig från Snapchat- jag är ledsen i typ en vecka. Och sen visade det sig att den här människan inte alls hade tagit bort från Snapchat. Oh, sen kan det också hända saker, det behöver inte vara så att det är en, en tanke bara, att du bara börjar mm. tänka på Kalle. Utan mm. det kan vara så här, ja, jag råkade göra fel på jobbet idag. Så mm. en människa bara, Men du, det här var inte så bra kanske, att du gjorde så här. Eh, Okej, okay, vad börjar jag tänka då? Shit, alltså, hon tycker typ att jag är i med mitt jobb. Hon typ Tycker inte om mig, den här personen nu. Eh, vänta nu. Vad mer tänker jag nu? Jo, typ så här: Nej, jag kan inte gå tillbaka till jobbet. Jag tycker inte om mitt jobb. Gud, mitt jobb är bara ångest. Mm. Eh, och, jag, och nu bara känner jag mig eh, dålig, jag känner mig ledsen. Eh, och så bara när jag går och lägger mig så bara: Fan, jag ska till jobbet imorgon. Jag har slutat med mitt jobb. Mm. En tanke mm. bara mm. blev verklighet. Mm. Och också så här: Jag tror att det handlar felet vi gör, väl? Är väl typ så här att vi, vi agerar på de där känslorna. Vi låter det hända. Vi låter mm. det. Vi, vi bara blir slavar under tanken och känslorna. Mm. Och bara välkomnar med öppna armar att känslan tar mig. Oh. Tanken tar mig bara. Så ska vi bara sprida ut det här över det som är mitt verkliga liv. Mm. Men alltså, jag måste bara säga att en alltså, jag upplever att för mig är det mycket mer så att det blir en tanke... Som sen blir en så stark känsla mm. att det blir min verklighet. Mm. Mer så, inte att jag agerar. Alltså, det är klart att man i slutet agerar på att så här, om jag tror att jag är dålig på att sjunga så känner jag att jag är värdelös. Och sen såklart slutar det med att jag inte vågar göra saker. Mm. Men, men det blir mer att till sist så glömmer man bort den här tanken. Att allt började med en tanke. Utan man ser bara för, men jag är ju inte bra på att sjunga. Eller vad mm. det nu är. Det är väl exakt det du menar? Ja. Jag förstår att det självklart kan ju bli så att man, att man eh, mår över ut. någonting. Och att man mm. agerar ut eh, de känslorna. Men det är mer att man ju också välkomnar känslan. Mm. Man tänker inte så här, innan mm. känslan dyker upp att man bara, okej okay, vänta, nu tänker jag en väldigt dålig tanke så förmodligen så kan jag börja känna saker nu. Men de här känslorna kanske inte riktigt är förankrade i vad som händer på riktigt. Nej. de här känslorna kommer från en tanke inte från en händelse mm. liksom. sen kan det också vara så att en händelse väcker tankar som blir en känsla ja. mm. men fortfarande så är vi ju sämst på att stoppa den här kedjan mm. vi tar ju gärna emot den och bara låter den liksom, mm. ta med oss ja och då tycker jag att den blir en del av din verklighet mm. Ja, liksom. Men det är väl allting som man tänker som vi pratade om under liksom egoveckan allt man tänker om sig själv mm. det är blivit ens verklighet för att det var en tanke om sig själv som blev en känsla om sig själv som blev att man hade fula lår mm. Och det kan ju till och med vara alltså, så illa att man, eh, den här tanken dyker upp på grund av att man tolkar någonting som inte ens är mm. Alltså att jag känner att Hanna sa till Aliki att hon har snygg rumpa, hon sa inte till mig Hanna tycker att jag har fula rumpa, tycker jag att jag har fula rumpa jag har fan en ful rumpa, det här känns inte bra mm. Alltså, det, det blir till och med att man mm. Tolkar in saker ja. som inte ens finns. Mm, nej. En tanke är ju inte verklighet förrän man tillåter det bli, bli en verklighet. Mm. Och det är där vi måste komma på vad fan vi kan göra. För att jag känner så här att det här händer allt för ofta i mitt liv. Mm. Och det är här som är anledningen, tror jag, till att man själv kan göra att man mår så himla mycket sämre än vad man egentligen, egentligen mår. Mm. Man kan, borde kunna må mycket bättre. Mm. Det men det är lite spännande för att det finns ju vissa människor som faktiskt gör precis svart om. Att så här, ja men alltså, dåligt exempel kanske, med människor som söker till idol tror att de är bra på att sjunga. Alltså mm. att man har inbildat sig in en positiv tanke ja, som inte stämmer. Särklighet. Att det blir en verklighet, mm. att det här är jag Men de är ju fan lyckliga. Men, och det var precis det jag skulle säga. Att så här, det kan vara precis lika orealistiskt. Mm. Men jag tror jag ändå att så länge det är någonting positivt. Eh, så må man ju bra det Sen är det klart att det kan vara sorgligt Att man inte är förankrad i verkligheten Och att man har en bild av sig själv som inte är sann Och inte är, är det är ju sann för dig ja. Ja, men jag, me jag menar Sen, jag är att du, sagt, är, sen när Laila Bagger bara Du kan inte sjunga nej, gumman så, Absolut, jag menar att om, om man tror att man är bra på att sjunga till exempel och, och har det som liksom högsta dröm, så blir det ganska jobbigt för att man kanske aldrig kommer ihåg ja, det just därför. Mm. Om vi ändå alla kan komma överens om att det här gör vi, alla människor gör det, vi tänker tankar som är liksom så pass eh, locka och kreativa precis som tankar ska vara och ofta negativa eh, och så skapar vi en, en, en verklighet av det. Om vi alla kan komma överens om det, då finns ju inte en jävel där ute som kan sätta sig emot följande. Att vi skulle kunna utnyttja det här systemet. I teorin egentligen. Om vi kan tänka dåliga tankar och de tankarna blir verklighet. Borde vi ju kunna tänka för positiva tankar. Mm. Och låta dem förankras i vår verklighet. Mm. Men det är det här som är så spännande. För när jag tänker på varför är det här. Varför... Gör man så här Och det är för i alla fall i mitt huvud så är det så här Vad är mest realistiskt mm. Det är ju att undervärdera sig själv mm. Och absolut inte att övervärdera sig själv mm. För att man vill inte, man vill ha fötterna på jorden Och man vill, man vill ändå uh, ha koll på sig själv mm. Och då är det så här Det är mer troligt att jag inte klarar än att jag klarar mm. det Typ Och då mm. hela tiden steppar man ner ett mm. kliv För att man vill vara förankrad i verkligheten mm. Men det blir ju slutändan inte mm. är förhållande till verkligheten mm. överhuvudtaget, för det blir någonting som inte är sant. Alltså jag skulle säga att en, en, en, en sån tanke, alltså en, en tanke där man underdrar ner sig själv, mm. eller tänker en tanke som att det här kommer aldrig gå, eller mm. så här Jag kommer aldrig få en pojkvän. Mm. Mm. Jag känner så här: att den tanken är baserad på exakt lika mycket vetskap som tanken: Jag kommer få en pojkvän. Mm. Alltså, de är då exakt lika orealistiska eller realistiska. Det, det finns ingen av dem som egentligen väger upp. Alltså, det finns ingen som är mer trolig än den andra. Okej, okay, alltså, så här kanske jag kommer att vinna en miljon. Mm. Då börjar man ju prata på mer om så här. Det finns ju människor som tror att jag kan tänka den tanken, mm. och så kan det bli ett resultat i verkligheten. Men vi behöver inte prata så mycket om det. Men jag tänker mer så här: att om vi vet att, att tanken har kraften att på något sätt gå från tanke till känsla till verklighet mm. så skulle jag ju kunna tänka istället för att jag kommer aldrig få en pojkvän det, det ger mig en dålig känsla och så var hela dagen förstörd skulle jag kunna gå runt och tänka det är lugnt Aliki jag kommer nog få en pojkvän mm. så, som att det är det jag vill mm. ja, det är det jag vill det är ju nej jag skojar. Men jag, jag kan tänka att det är ett, ett bra exempel. Eller typ så här, jag kommer inte få det här jobbet. Mm. Eller, eller, jag är inte snygg. Eh, snygg. Eller, den här killen eh, gillar inte mig. Som eh, Kalle. Ah. Säg nu att vi ändrar det här exemplet. Mm. Att okej, okay, du satt där och började tänka på Kalle. Yep. Mm. Tänk du på Kalle. Och så kommer upp en tanke som du inte riktigt kan styra av att så här, ah, jag gillar Kalle, så det vore ju nice om man gillade mig också. Tänk om man inte gillar mig. Tänk om Kalle tycker att jag är tråkig. Tänk om mm. Kalle har hittat en annan tjej. Mm. Mm. Vad gör du nu bra istället? Du kan säger stopp. Du säger stopp. Mm. Du, säger stopp. Mm. du kan till och med få känslan. Alltså känslan ja. av ångest och känslan av nedstämdhet och mm. känslan av att så här, fan nu är inte jag glad längre. Nej. Den kan du till och med också få. Men där, där säger du stopp. Stopp, stopp. Stop. Du tar ut handen i luften och mm. Säger stopp mm. Antingen så stannar man ju där mm. Och bara är här. Okej, okay, jag noterade nu att jag tänkte en tanke eh, Jag började känna en dålig känsla Bra, vi stannar där mm. Jag tänker inte agera på det här Agera ut på det här Jag tänker inte låta det här liksom Bli en del av min verklighet Alltså man stannar vid Jag tänkte en dålig tanke, det ger en dålig känsla Nu skiter Stop. jag det, stopp Jag behöver inte tänka det jag gör något annat. Jag behöver inte, inte fortsätta snurra med dåligt här, det här känslan. Nej, Nej. Men då måste jag bara fråga en snabb fråga. Mm. Ni som har provat här. Eh, för att direkt så tänker jag så här. Men är det inte det att bara trycka bort och sen så kommer det bubbla fram till slutet ändå? Eller är det så att när du gör det så, så släpper du det? Nej, jag menar? tror jag inte att man kan göra. Nej. Men i och med att man säger stopp till den tanken mm. och den känslan. Man men... säger det högt i huvudet uh, liksom. Då blir det som att man så här... Man reagerar på den känslan. Mm. Sen kanske den kommer tillbaka. Då gäller det att varje gång den kommer tillbaka ja, stopp. Mm, mm. Till slut mm. så, så kommer det inte. Mm. Mm. Det är inte att trycka bort. För jag kan också mm. känna att mig ibland. när jag är, ja, jag bara, det är det man... Tänk inte på det, tänk inte på det, tänk inte på det. Då kommer man så alltid man på tänka på det. det. Mm. Mm. Men mer så var medveten om att man tänker det. Mm. Inte trycka bort mm. det på något Nej. sätt. Börja tänka på det istället. Mm. Att du liksom ser dina tankar och nu utifrån. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker ju att du skulle kunna ta ett steg längre. Mm. För att vara lite mer, gå in på mer det här med positivt tänkande, och att tänka om du tänker en positiv tanke nu istället, så kanske du kan agera på den. Ja. Så säg att du har då sagt stopp. Okej, okay, mm. jag tänkte en, en dålig tanke, jag började känna dåliga saker, men nu säger jag stopp. Och så börjar du tänka en, en, Bra tanke. en, liksom en tanke som sätter sig mot hela den där dåliga tanken. Mm. Typ så, här, så här. Men alltså Kalle, han <laughs> digger Alltså Kalle tycker ju, han tycker ju typ att jag är nice Och alltså, nästa gång vi träffas så kommer jag, jag, jag ska på mig där då. Och han kommer bara dö för att han kommer tycka att jag är nice. Mm. Vad har du tänkt då? Du har tänkt en, en positiv tanke. En tanke som, nu har du till och med sagt så här, det här kommer hända. Alltså, mm. Kalle gillar mig. Ja. Inte tänk, men tänk om Kalle, Kalle gillar mig. Du okay. kan ju börja så, tänk... Det finns ju en chans mm. att han mm. kanske. Du kan ju börja så. Mm. Men tänk om Kalle faktiskt gillar mig. Mm. Alltså tänk om nästa gång vi ser så, så, så kommer han bara, liksom, dö på mig, för att jag är så himla fin då. Mm. Så, så tänker du de känslorna och tankarna? Eller tankarna? Och då tänker jag så. här, Vad börjar känna då? Nej men då känner jag ju makt över situationen känner hade du är lite glad åt. Så här, okay, jag ska bara göra mig i ordning den ja, kvällen och så, för... så sminka mig lite och så. Men det är inte så att hon bygger upp nu en, en kärlek till Kalle, alltså att hon men... får för sig att hon tycker om Kalle. Nej, men, men, jag det, det, men då Kalle då har hon men, men ja. det och det är det som är det viktiga. Jag tänker mm. så här, kan den kärleken förväxlas med att hon tycker Kalle också är typ Och vi så vi tar i en dålig cirkel. Nu har vi ta ett, ett exempel som handlar om det här med kärlek mm. och det, det Hela um. det kan ju faktiskt upp av någon ja. och annat. Men tänk så här. Då. Det är ett bra exempel, mm. eller ta något annat exempel. Mm. Ja, men tänk så här. Någon, jag ser att någon har tagit bort, bort mig från Snapchat. Mm. Istället för att tänka, vänta, om någon tar bort den från Snapchat, då har man ju obviously varit otroligt obehaglig mot den personen eller, alltså Förstår ni vad jag börjar tänka, såhär, det är ett stort steg mm. så alltså Snapchat det är inte liksom Facebook eller nummer utan det här är liksom Snapchat Man vill man inte har tagit, se den här människan Om man här. har tagit bort Snapchat betyder det att jag vill inte ha någonting med det gör i det är jävla äckel, Jag vill ja. aldrig se den här Snapchat för man behöver inte svara ja, Istället tänker man så gud den här personen är så kär i mig Att den klarar inte av att få snaps från mig nej. Så den tar bort mig för att han kan inte komma över mig, han måste släppa mig så ja. han tar bort mig man Och helt han... plötsligt så bara, nice du tänker, du tänker ju en tanke då mm. Som så här, Den behöver inte vara sjukare än Den, Just, den man, andra tanken jag jag säga, den är, är, Han har tagit bort mig för att han hatar mig det ja. är precis lika logisk <laughs> Egentligen ja, Eller ologisk alltså, mm, man, ja, Absolut mm. men De Nej, men, båda är lika båda är logiska ologiska äh. Exakt lika Så det är ingen idé att gå runt och tänka de här tankarna Det är ingen idé att gå runt och tänka bra För att Vad du gör då Sen när du tänker att men, vänta, Kalle eller Snapkillen eller whoever digga mig. Mm. Du precis känner dig typ så här lite glad, mm. så här, lite upplyft. Um, och till slut när man har tänkt om där känslorna, äh, när man har tänkt om de där tankarna och fått de känslorna mm. tillräckligt många gånger, då tror jag att man kommer ha alltså då, då vibrerar man på en annan energinivå som ger ut mm. tror jag att man faktiskt att folk faktiskt tycker om en. Om man får känslan av det hela tiden. Ja, så alltså, alltså, man får bevis hela tiden på det här man tänker, eftersom man är öppen för det. Om mm. man hela tiden är öppen för att någon kommer dissa, någon kommer inte att svara, för att man tänker så Nej, han svarar inte, ingen kommer svara, man får en dålig känsla, bla bla bla. bla. Är man öppen för att han kommer svara? Mm. Ja, det är självklart. Mm. Då kommer också folk göra det. Och, för, att för man är öppen för att se det. det. Ja, mm. Och då är det på något sätt. Att du har tagit en positiv tanke och applicerat den på din verklighet. Mm. Eller fått in den i din verklighet eller projicerat den på din verklighet. Mm, hur man nu vill än kallar det, liksom. Mm. Och det kan kännas på ett sätt flummigt och vissa sätter sig ju verkligen emot det här. Att du kan inte tänka en tanke och så blir din verklighet. Men hallå, det kan du ju visst för vi har ju bevisat mm. det. För du kan ju tänka massa dåliga tankar och sen bara... Vet du att resten av dagen kan ju bli pissig, mm. eller... Okay. Men nu kan, fattar vi teorin om det här nu. Mm. Det teoretiska, ja. Nu har vi liksom fattat med lite konkreta exempel. Mm. Nu undrar jag så här. Vi har ju hållit på med det här lite. Du och jag. Ja, ändra det negativa till positiva genom typ också meditation. Mm. Alltså att man gör sig medveten om hur känslor känns i en och hur tankar mm. vart de befinner sig och hur man kan ändra. Ja, alltså att meditera i att vara medveten. Ja. liksom. Mm. Så, absolut. att. Och det var ju som vi sa nästan en lösning på det att man ska bli medveten om att jag tänker tankar nu. Mm. Mm. Men då tänker jag, vad kan vi, kan vi ge lite tips för att typ, Frida, mm. du ska börja göra det här ännu mer nu. Mm. Mm. Det är det här jag ska göra bara. Ja. Men jag tänker också till alla er andra att nu ska vi ta en vecka att öva oss på det här. Så fort det kommer en tanke, så ska man analysera mm. den tanken. Är det här en positiv eller negativ tanke? Är det negativ? Stopp! Mm. Och Framförallt, är det här en tanke jag tänker som är bra för mig eller dålig för mig? Mm. Är det så här... Åh eh, oh, jävlar vad ful jag var! I spegeln! <skratt> Och så bara... <skratt> oh, jävlar! <skratt> alltså, alltså, det, så det är inte en, bra! Är det är en bra tanke för mig själv. Mm. Kommer den göra mig gott? Svar nej. nej. Och sen får man göra vad man vill med den tanken. Ja. Men det kan också vara så här... <laughs> och damlar, jag behöver duscha. <laughs> det är kanske så här, det är, inte, det är en negativ tanke, men jag menar, det är bara att gå och duscha. men ja. Alltså jag menar bara, ja. är det bra för mig den här tanken? Gör den mig gott? Mm. Du måste plugga, Hanna. Mm. Då kanske det är så här, vänta, varför tänker jag Jo, för att jag faktiskt måste plugga. Men det finns, för, de tankarna kan vi inte kalla de neutrala tankarna ja, De bara finns och de, de, de, måste de lever sitt liv men de påverkar nej, inte nej, dig så mycket. Det, jag Kanske, menar, det är klart att du går runt och tänker, jag måste laga mitt och komma ja. hem. Och det är klart att det känns inget kul att jag får ågest så här, Det är något nej. som jag måste göra, ibland kan ja, man ju få, ja. som handlar, det är inte så här, du kan ju få lite ångest av att plugga. Ja, självklart. Ja. Men är det Även så här, men, det är någonting som du behöver säga jag måste göra det. Ja. Så det kan inte, jag kan inte bara... Men det, samtidigt, det ska inte ge mig en dålig känsla, det ska ju ge mig en neutral känsla. Mm. Ja, men å ja, men att... andra sidan, så, så fort du pluggar så kommer också den känslan försvinna. Precis. Jag har två grejer som jag kommer på. Hur man ska konsten att tänka positiva tankar. Okay. Mm. Ja. För, för vi alla nu kommit överens om att det är fan inga hokus pokus att tänka positiva tankar. Verkligen inte. Nej. Nej. man måste ju bara ha tid att tänka, så tänker jag. Man måste verkligen Eller, ha medvetenheten. Mm, liksom. Men man måste. Jag menar, man måste lägga energi som maxa veckan. Man måste lägga massa tid och energi mm. på att så här, vara medveten och vara öppen och bara. vänta, wow, mm. vad händer nu? För man är så. Man har sådana rutiner man är så invan. Så mm. att, mm. att man bara låter saker mm. hända än. Och sen bara, what the mm. fuck happened? Eller att man är inne i ett, en idé av att det är väldigt jobbigt att tänka positiva tankar. Uh. Alltså det kräver mer jobb av mig än att jag skulle tänka dåliga tankar. Men det är ju precis tvärtom egentligen. Det är ju du verkligen av positivitet. Snacka om energikrävande och hålla på uh. att tänka dåliga tankar. Men man tänker så här. Att, man, att det är jobbigt att mm. tänka bra tankar. Mm. Det är ju alltså, det är det man, man mm. tror. Men så är det inte. Okej okay, Hanna, det är mm. två tips nu. Uh, men mm. Den ena handlar om att negativa tankar och känslor. Alltså jag läste det här och jag tycker att det är mm. så jävla bra. Mm. Det är ditt inre som talar om för dig att du behöver något annat än det du fokuserar på just nu. Det är ditt inre som alltså, talar om för om, dig? om du får en dålig tanke eller känsla. Då är det ditt inre som talar om för dig att du ska tänka på något annat. Mm, det är som en eh, som message ja. som när man bränner sig på en platta så Bort ska man ta den. Ja. Mm. Och då ska man tänka så här: "Oj, ångest, eh, varför ångest och en dålig tanke?" Då är det så här: "Oj, nu talar min nu talar universum om för mig att jag ska byta fokus." Det var skönt. Mm. Jag ska inte tänka på det. Mm. utan det var, det var en signal att nu tänker jag på sommaren och hur jag ska sminka mig imorgon. Mm. Det är rätt skönt. Mm. Att, alltså, det här är ju, det kanske inte funkar i, i långa loppet, men jag menar hur man ska ta sig an de här dåliga känslorna mm. och tanken. Så det är en varningssignal på att du är fel ute. Mm. Mm. Du ska tänka mm. något annat. För då behöver man inte lägga så mycket energi på vad man tänkte. Nej. Utan då är det så här, oj, vänta nu. Det här, vad här betyder det här? Det här ja. betyder inte vad tanken innebar, utan mm. det här betyder det här. Det betyder jag måste att du bita fel. fokus. fel. Ja, mm. Tänk på något annat ett tag. Mm. Sen så vissa saker kommer kanske tillbaka till en. Då kanske man måste bearbeta det. Mm. Säg stopp. Ja. Mm. Men sen var det också hur man mer rent praktiskt. Om man tänker att tankar och känslor kommer inifrån mm. och går ut. Mm. Vad skulle hända om man gör tvärtom? Mm. Om man får samma dåliga tankar i sitt rum varje kväll. Mm. Alltså det är där man får ångest innan man ska gå och lägga sig, typ. mm. Då tänker jag att den här dåliga och negativa energin, den har man liksom redan bestämt sig för att tillhöra den här platsen. Mm. Att varje gång innan jag ska gå och lägga mig så får jag ångest över skolan i morgon och jag får dåliga känslor, jag kommer aldrig få en pojkvän, jag kommer aldrig få flytta hemifrån, från bla, bla bla bla. Vad händer om man byter plats? Man är i, på ställen som ger en annan input och energi. Mm. Så att man inte tänker de här tackarna. Mm, mm. Typ såhär, man möblerar om i sitt rum. Mm. Man, om man bara pluggar hemma mm. så pluggar man på café. Mm. För jag också, alltså det finns ju... Om man talar om det här med law of attraction, att bra saker drar till sig bra saker. Mm. Och så var det någon som pratade om typ att hon ville flytta till Östermalm. Mm. Och genom att... Sitta hemma i förorten så kommer hon aldrig kunna få flytta till Östermalm, mm -hmm. utan måste vad hon gjorde var att hon var, var på Östermalm varje mm. dag och till slut så fick hon flytta dit. Mm. Mm. Alltså jag tänker att man ska mm. vara på de ställena som ger en bra energi, er, mm. för då kanske man också tänker bra tankar. Mm. Typ jag är med mina kompisar, för då tänker jag inte så mycket dåliga tankar. Mm. Istället för att sitta hemma och ångest över att gå till gymmet, kanske man får mycket energi av att faktiskt vara på gymmet. Mm. Även om man inte tränar kanske man går dit då, för mm. att få rätt energi och sen träna, jag vet inte, mm. förstår du vad jag menar? Man använder sig av de utomstående grejerna, mm. lite flummigt. Mm. Mm. Nej, Nej men det jag är förstår, det är ändå som blir problematiskt är om man har ångest i sitt sovrum och man måste bo där man bor. Men då kan man tillämpa äh, mot metod nummer ett, mm. för det finns ju vissa ställen som det inte går att undvika, eller att man ändrar på små saker eller mm. att man ser till att det händer en massa positiva saker, saker där, där ja. så att det blir, den, får, den platsen får en ny mening. Ja. Alltså jag tänker, tänker ni med det här Eh, att det handlar om att hantera de negativa tankarna och ändra dem eller tänker ni mm. att det är viktigt att man tänker en massa positiva tankar Nej, men jag att man tänker så här: shit jag är glad idag, mm. jag är så glad idag mm. shit den där talan är så fin jag ser så snygg ut idag <laughs> alltså att man bara går runt och bara tänker positiva tankar jag tänker att man kan alltså jag, jo, jag, vill, ju, jag vill ju komma dit ja, men, ja. Di, dit vill jag komma att jag kan se att det är så bra för mig att tänka de här tankarna Och det gör mig så gott att jag välkomnar dem gärna Och jag tänker gärna liksom eh, Det här kommer att hända Jag kommer att klara det här eh, Och det kommer ge mig bra känslor Och då kommer jag kunna ge ut bra saker Och det kommer komma tillbaka till mig Och det finns någonting liksom där Men jag tänker också att det är svårt Och man kanske ska börja med mm. Att varje gång man för vi kommer att tänka Jävligt mycket dåliga tankar den här veckan Jag lovar dig, du har mycket att jobba med Man kan börja där Mm. Och så kan man antingen, som vi sa eh, notera dem och säga stopp och inte agera på dem. Eh, eller så kan man eh, notera säga stopp och, och tänka mot tanke mm. mm. till den negativa. Mm. Mm. Så har man mjukstartat det här med positivt tänkande. Mm. För vi kan gå in ännu mer på positivt tänkande och, och börja prata mm. om så här. Eh, allt du tänker är det som blir så du ska bara tänka bra saker och mm. Men, men jag tänker att mm. men det är för svårt att göra. det är lite för svårt. Man det måste är... först skriva ut skiten innan man kan mm. börja precis. sitta guldkant mm. på vardagen. Men ja. för att det var härligt ändå när man lär sig att hantera ens negativa tankar. Att sen som du säger. vara öppen för alla positiva tankar mm. också. Och lyfta upp dem och känna så här: men gud vad fin jag var idag. Wow, det gör mig skitglad. Mm. Eller det det liksom inte bara. Det, bara, var. det kan vara liksom. Jag vet att jag kommer att. Eh, eh, på en lägenhet snart. Mm. Alltså, förstår ni, när man börjar liksom på den nivån... Mm. Man... Ja. Men kan ni inte nu... Men, ja, nej, nej, men det, jag, jag tror att det var det du menade. Alltså, att man, får ju lika, man får ju väldigt negativa tankar, men ibland får man en positiv tanke också. Och när en positiv tanke kommer, mm. att då ska man vara lika alert på den. Mm. Och ge den jättemycket uppmärksamhet. Ja. Och, låta, och verkligen och låta agera på den. Ja. Och tänka så här, den, den här tanken är bra för mig. Mm. Den här tanken, att jag tänker att framtiden är ljus. Mm, mm. Det ser bra ut. Mm. Det gör mig gott. Det mm. gör en universum gott att jag tänker bra tankar. Jag måste tänka den mm. tanken. Mm. För, för mm. annars kan man ju bli så här. tänker den tanken och så gör den mig gott och så bara men vänta, den här tanken är inte alls realistisk. Vad den kommer att ja. hända? Då kommer det en ny negativ tanke. Mm. Bara, då får du bara mata, mata den där positiva igen. Mm. Mm. Verkligen att fatta att det här gör mig så gott. Mm. Så jag ska bara välkomna det. Det är ju faktiskt som att kämpa mot ondska med liksom bara att man är bara snäll. Oh. Ni vet, oh. När man bara är kill supersnäll mot kindness. någon. Precis, oh. kill them with kindness. Det är lite vad <laughs> <laughs> jag tänker. Man bara... Så jag också, de onda tankarna känner jag så här, det är inte, det är inte jag. Alltså det är en litet elakt liten mm. människa inom mig. Mm. Som, mm. Bara som bara försöker bra. ställa till det för mm. mig. Det är inte en del av mig. Det är inte jag som... Och, det inte och jag, jag har... tänker jag inte låta det bli en del av mig heller. Nej. En del av din verklighet. Nej, det är när människan får gå någon annanstans. Nej, man behöver inte ens... Och jävlas med någon annan. Ja, men precis. Ja. Alltså, det där är så långt ifrån mig och min verklighet att man kan komma. Mm. Det här är hokus pokus. Det här är på hit. Mm. Det här är yes. på. Det här är på. Det är så jävla skönt att tänka så, mm. faktiskt. Mm. Att varje gång du tänker så här, nej jag klarar inte, jag kan inte bla bla håll käften den där jävla personen mm. inne som säger det här, för att det är inte sant. Nej, nej. Jag kan visst. Gå mm. och lägg dig. Ja. Mm. Men... Så den här veckan handlar väl i så fall om att vara jävligt öppen och bara eh, göra det här år alltså, in. Jag tänker att det här kommer vara våran, eh, en, en svåraste på många sätt men lättaste också för att vi kommer inte behöva göra så mycket Nej. för att vi ska konfronteras med det här problemet. Det här kommer komma till oss hela tiden för att allt vi är är ju liksom vi börjar ju med våra tankar alltså, mm. från att vi vaknar till att vi ligger oss Ja, som vi sa, vi har miljoner tankar på en dag. Och var det inte 60 000? 60 000. <laughs> 60 000 om man ska vara korrekt. Men liksom miljarder tankar. – Men de kan ju kännas som miljardtalgårdar. Mm. Det här kommer vara, alltså vi kommer kunna komma med jättebra utvärderingar, tror jag. Men mm. jag tänker också att, kan vi inte göra ett experiment? Okej, hur tänker du då? Jag tänker så här: alltså Jag kommer inte kunna leda en meditation. för att alltså Jag kommer börja skratta och sådär. Okay. Men det finns ju ändå eh, bra sätt att så här, en minut i vardagen känna efter lite. Mm. Och då tänker jag så här: Att alla som lyssnar nu. En minut. Mm. Så vi gör det här nu tillsammans. Okay, okay, okay. Jag ska försöka. Okay. Mm. Först och främst, så var ni än befinner er. Om ni sitter ner eller ligger ner, eller. Har chansen att blunda Så gör det Om ni inte har chansen att blunda Typ när ni sitter på, ni går säger. Blunda för fan inte Nej, då alltså. kanske ni ramlar Men tyst, nu ska jag vara seriös så att, eh, Då vill jag att du som går Du kollar runt Du kollar upp, och du kollar runt Och du kollar ner, och du kollar vart Befinner jag mig just nu, vart är jag på väg Vart är jag, vart går jag precis just nu Var tar mina steg mig liksom? Nu skiter vi var du är Och nu ska du bara känna du ska känna dina händer, hur de känns. Är det kallt? Är det varmt? Du ska känna dina ben och din mage och rygg och ditt huvud. Vart det är. Du ska känna, har jag ont någonstans? Spänner det någonstans? Har jag en bra känsla någonstans? Känns det extra bra på något ställe? Och nu ska du tänka, vad tänker jag precis just nu? Den första tanken som kommer upp i huvudet. Tänk på den igen. Och så ska du tänka, är det här en bra tanke för mig? Är det en neutral tanke eller är det en dålig tanke? Är det en dålig tanke, så tänk att den är inte är bra för mig. Den här tanken gör inte mig gott och den ska få gå. Så jag väljer att tänka en bra tanke. Och du kanske tänker på en plats som du tycker om. Eller en person som du tycker om eller ett intresse som du tycker om eller en maträtt som du tycker om. Du tänker på någonting som bara ger dig kärlek. Och sen låter du den där saken finnas med dig nu även om du ligger ner eller sitter eller går. Och varje gång som du tänker en dålig tanke resten av dagen så tänker du på det här istället. Och nu känner du hur du börjar vakna till liv och känner dig redo. För att ta sig an dagen, eller gå och lägga i, eller var det nu än är. Fint. Mm. Så jag måste bli bättre på det här. Yes. Jag tyckte det Va var en Det är ett, ett stort steg att gå från att vara att meditera till att vara den som leder. Den situationen. <laughs> Verkligen. Jag omfamnar det här till hundra procent. Mm. Mm. Men om man kan göra såna där små avsäckningar ibland, mm. när man inte bara låter tiden gå. Utan när man faktiskt tar tillvara på en minut eller två i sitt mm. liv. Typ man sitter på jobbet. Var är jag nu någonstans? Mm. Och hur känner jag mig? Och vad tänker jag på? Om jag är bra eller dåligt? Och andas bara. Ja, och tänka verkligen på hur man andas. Tänk mm. på att du andas in. Mm. Vad andas du in liksom? Och om det är någonting du vill släppa. Äh, släpp den när du andas ut. Släpp den med ditt andetag liksom. Jag tycker det här var det bästa eh, sättet att avsluta den här podcasten på. Jättemysigt. Mm. Får jag säga en sak innan ah. vi avslutar. Ah. Och det är följande. Eh, att om du gillar den här podden och sådär. Eh, så, <laughs> så finns det ju. Jag vet ju att du gillar podden för att lyssna på den. Eh, så finns det ju ett sätt att eh, på något sätt ranka oss. På iTunes. Vi har stor tilltro och att ni eh, vill ranka oss Relativt högt i alla fall eh, Men det Jag tror eh, det vore kul för första om ni, eh, om ni bara sätter er stjärnor På hur många Det gör man ju vid att man söker på måndekonst Så att det kommer upp som en sökning Och då kan man se här. Info, på, på, recension På iTunes ja. Eller på podcastappen mm. Och sen så om ni vill skriva någon rad på en liten recension eller bara så här: så vore det jättekul. Vi vill ha alla möjliga sätt att kommunicera mer och få veta vad ni tycker. Och mm. det här är ett jättebra sätt för oss att få veta vad ni tycker. Mm. Och sen ja, så här, vi... så om ni tycker att det är mm. så där halbra. Ja, men ja, sen får i det också, ja. så, så är det bakläxa till mm. oss. Men också så här, vi gör det här för att vi vill ge kärlek till någon. Mm. Mm. Och vi gör det så länge ni är kärlek till oss. Hur, okej, okay, han frågar mig hur många följare vi. Vi nyligen fick på Instagram Hur många följare fick vi nyligen på Instagram? 300 300, 300 följare på Instagram, det är skitbra Nu försökte jag Invitera en, en smile En ja, paradise smile, smile. Eh, 300. Men eh, gör det eh, mm. För att, eh, Det är bara ett sätt för oss att se vilka ni är och, ja, Men och alltså jag, finns. bara så ni vet hörrni, Kan ni fatta det Att varenda person som går in och följer mm. Trycker jag på jag mm. har du öppen profil, jag kollar igenom dina bilder mm. alltså, Jag gör det ja. Ja, jag med. Ja. Och sen om man vill ta The en stalker. steg mm. längre Så vet vi att Av de här 300 så har vi ju eh, eh, Potentiella medlemmar också mm. Mm. Och vet ni vad jag tänker också Att om alla de som lyssnade på podden För det är ganska många faktiskt mm. Som lyssnar yeah. Skulle säga till sin vän Och lyssnar på den här podden Förstår ni hur stor monday konceptklubben skulle kunna bli. Det mm. chain reaction. Alltså, och vi skulle kunna liksom... Då kanske man tänker så här: varför ska vi vara så många? Mm. För det är ju ett så här naturligt svar. Mm. Är ni inte glada att någon lyssnar? Liksom? Mm. Varför vill ni ha så jävla många? Mm. Och då tänker jag så här, ju fler vi är, ju fler medlemmar vi får, desto mer kan vi göra, desto bättre kan vi bli. Desto roligare saker kan vi prata om och framförallt, desto viktigare är det här. Mm. För då är det fler som liksom vill vara med och förändra att man kanske inte mår alltid så bra och att vardagen ska betyda något riktigt, riktigt bra. ni försök ha en, en, en, en bra vecka och kom ihåg att era tankar är äh, de som styr. Är de som styr och om ni vill äh, göra verklighet av dem så är det jättebra. Och om ni vill stoppa att göra verklighet av dem så är det också bra för ni vet vilka tankar ni ska göra verklighet och vilka ni inte ska tillåta bli en del av. Verklighet mm. Era tankar styr, men ni styr era tankar ja. Och det får vi inte glömma Fett bra. De styr inte oss Okej, okay. så nu tittar vi varandra i ögonen Hej, Hej. och sen så Hej. säger vi Namaste, Namaste. <laughs>